Absenții. Rătăcitor prin tainele memoriei, reascultam frânturii de cântec asuprit, articulat pe un pian străin. Strivite gânduri, topite în sine, impulsuri se ciogneau de paralele în drum spre sori și găuri negre. Întoarse iar în lume. O traiectorie îi însuțea pe cei cu multe rădăcini atăpostiți pe o creangă de copac. Decolorate frunze urmărite de o visau și povesteau că timpul le e umbră.